بسم الله الرحمن الرحیم په تسهیر او مصطلح الحديث کې د اخذ د حدیث د تحمل د حدیث اته طریقي مون بیانو چې دا غینه مونږه سلوور طریقي هغه بیان کړی دی یو سماع من لفظ الشیخ دویم القراءة على الشیخ درم الاجازه یعنی اذ اذن بالروایہ او سلورم المناولا اے ان یدفع الى طالبی ہی کتابا کتاب ورکی اغلا پی نزم، پی نزم دا مناوله دا نن منګه بنزم بنزمه طریقه ذکر کوو د اخز د حدیث چې یو طالب علم یو راوی هغه چې د مرویع انهونه اخس کید احادیس نو داږي بنزمه طریقه هغه کتابت ته دې د روخونه فائدہ دا دا دا بیانول مقصد چې د حدیث د حاصلولو صرف دا دوه طریقي مشهورې نه دي چې یا به شیخ لګی طالب علم به اوری یا طالب علم بلګی شیخ به اوری بلکې د دین علاوه نوري طریقي هم شتا پینزمہ طریقہ دا الکتابہ کتابت لکل سورت دا دے دا دے شکل دا دے دا دے چہ این یکتب الشیخو مسموعہو لحاضر او غائب بخطی او امری چې چہ شیخ خپل مسموعات یعنی خپل روایات اغجکم او ردلشی بھی روایات دی چکم شیخ بخپل صنعت سره بیانې چې اغه اولی کې له حاضرن او حاضرینو کې یو کسلا شیخ غروایات لखी یا بنزو لشل چې هر کتابت داغيو کې یا د غایب د پاره کې یو کس موجود نه دی غایب د پاره ولې کې به خطه بخپل لاس باندې یا او امره یا بل شاګر ته عزت تداريوات و ما او د تعلق فلان کیلا انواعها وهي نوعان ذي اقسام دو دي مقرونا بالتجازه او مجرده عن الاجازه یو پدي کې د اجازه تر چې کتابتم وی او ور سره اجازه یو د اجازت سره متصلوی او دویم کتابت بې لیکن اجازت بني مقروناً بالاجازه ای سره ب اجازه متصلوی لک شیخ استاد توي اجس ما كتبت لکا او الیکا ما اجازت در ک تعالی د اغه روايات کم جما تھا لولکل طالمیولیکل او یا استاد پار میولیکل او الایکا یا ستا طرف ته میولیکل ستا طرف ته نس مطلب اومیلیکل او ستا طرف ته به ذریعے د خدمت باندې دروازه تول به ذریعے د خدمت باندې درولېګل الایکا کې هغه د خدمت معنا پراته دا ونحو ذالیکا یم دغه نور الفاز لکه غوی چې هغه پدی د کتابه ته او کوئی اجازت بانے دلالت کوي نوسبدی کی اجازتو کا اجازت ہم دے او کتب تو لکا اغا کتابت ہم دے مجردتا عنی الاجازہ لیکل اشتا لیکن اجازت هغه سراحتا نشتا لکا شیخ کا ان یکتبا له بعد الاحادیس لکا شیخ علی کی دا طالب د پارا دا شاگر دا پارا باز احادیس ایور صلاها له او بیا یغه تور لږي کتابه وک او بیا ته غریایات تور لږل والله یووجي زو برریایتی لګبا کې دا لنی لیکلي او اجازه ته نه ورکړې هغه لا روایت ها داغي د روایت روایت بیانول دا جائز دین دي چکه روایت داغي اخش شریر کتابت په طریقه باندې نو عمل مقرونه بالاجازه هر چا هغه کتابت ته چاغي سره اجازت ته هم وي نو فر روایت به صحيحه په پای باندې روایت کول هغه صحیح دی مطلب مخکې نورو شاګردانو ته بیانول هغه دروست دی وهي فی الصحة والقوة کلمناولۃ المقرونه او دا په صحتو او په قوت کې همداسې دا لکه دا مناولې په شان هغه مناوله چې هغه مقرون بالاجازه دار یعنی هغه مناوله چې بای کې استاد نسخمور کی, استاز نسخم ور کی او ور سرا اجازه تم کی نو د ام او سیاتو قوت کی زکه مناوله کیم روایت لیکلی شوی بنسخه کی کتاب کی او اغور کی او پدی کی استاد کتابتو کی د روایتو یاد لغو یاد ډیرو او بیا یې سره اجازه ور کی دا تقریبا دوانه یو برابر دی و عمل مجرده عن اجازه او هر چه اجازهات مخالی وی یعنی کتاب نوشتہ او اجازه دی د دې روایت او یو حکم یو حکم د محدثینونو په دې طریقه باندې د روایت او د دې مخکې بیانول هغه منکړي وي اجازه قرونه او بل قوم د محدثینونو ا مطلب یختلاو دی په کې صحیح خبر د دا دا عند اهل حدیث د محدثینو په زبانه دام جایز ده دا. چې ته یو تل روایت لیکی او پایې کی اجازت د غیر صراحت نہیں. نو د محدثینو په زبانې دا طریقه هم صحیح ده ز قال اشعارها بمعنى الاجازه ځکه په دی کې په د کتابت کې اظهار شته دی د اجازه ته طبان د لیکلو مطلب صدي ما تا د ایاتو لیکل <سؤال> به م تا ته نو کهزه تا ته سراحتن اجازت او نو ویم یا د تهونه لیکم نو زما د لیکل ته او تا ته در لیکل دا دې خبرې اظهار کې اشهار و اظهار تا له اشعارها به معنی اجازه زګه دا اظهار کوي اغه مان اجازه ته نه بدی که او دا وی اظهار اغه کوي خاص دا وی چې په کتابت کې آیا د استاد چې کوم خطه نو داغی ده دا پارا سه دلیل اغا پکار ده که نا مثلا اصطاز شاګر تا خط ارولی گا نو پایی بانه سه دلیل پکار ده چه واقی د اصطاز خط دی نو حل تشتر تول بینتو لی اعتماد الخط ده که آیا سه دلیل اغا شرط په خط بانی په اعتماد کولو کی چیره دا واقع علالخط ده بعضی خلقو بعضی محدیسینو شرط کرده ده دلیل علالخط ده په خط بانی با لکای باندې وضع او غیدا وکړیدا چې ان الخط یشبه الخط ذکيو خط دا د بل خط سره مشابه وی لیکن دا قول ضعیف دے. او بازی اغا دی او باز یغ دی چې غی ویل دی یکفي معرفت المکتوب الیه خط الکاتب مکتوب الیه چا ته چری کله شوی دی هغه طالب او هغه شاگرد دی نو بازی آغا دی چاگی ویلی دی بس کافی دی پی جنگلو دا د دا, دا شاگر چا دا چاہتا چاہ خط نکلے شوی دی بس دا آغا پی جنگلو دا کافی دا خط تلکاتی بی چاہتا استاز اغا خط پیشنی بس دا دیرہ دا دا کافی دا زکا وجداد لئن خط الانسان لا یشتبهو بغیری ہی زکا خط د یو انسان دا د بل انسان سره نهګډ وړیږي ان کې په مسلمونږ د کامل قید لګو ځکه خ د یو انسان دا د بل انسان سره نه مشا کېږي نهګډ وړږي مکمل اوباندي کلی ته اوبانې ان داسې نه شي کې دی چې د یو انسان خې د بل انسان د خ سرهڅ فیصد مماسل وی او هغه د مشابی وی دا جنشي کې ده ځکه خامہ خاصنه سره فرق به بکی اگر ک لګونتی وي و فرق به بکی د دې وجنه موږ سره د کامل قیدو لګاو ځکه خدایو انسان دا د نمشتبي کې نه غډوړيږي د بل د خد سره مکمل او کلی تور باندې او دا صحیح خبره ده او اوس چې او شاګرد دا روایت بیانې مخ کې خپل شاګردانو ته ادا کړي نو دا ادائی گئی طریقه بیسی مثلا لیکی یه بیانه پخلوبانه نو دا ادائی گئی طریقه بسی نو اد تصریح بلفظ الكتابه نو اغاب دا کتابت دا لفظ داغی تصریح کئی او داغی وضاحت بکئی لکدابوی کتب ایلی فلانون فلان کی استاز ما تا دا روایات لکلیو او ما را لکلیو او یا بدن سماع الفاظ استمالی بقراءت علی الشیخ الفاظ با استمالی خو لیکن بقیت سرا اول اتیانو بی الفاظ السماعی والقراءت مقیدتا کا قوله حدسنا فلان کتابتا ماتا فلان کی حدیث بیان کهو کتابتا یا اخبرنین حدسنی دسماع والا الفاظ استمالی اخبرنین قراءت على الشیخ والا لیکن د کتابتن قید اغه سرشتہ یا اخبرنی فلانون کتابتن ما د فلان کی خبر را کهو کتابتن عراق شبغم صورت ال اعلام خ اعلام وای خبر ور کولتا لکلان دی معنی لیکلی د صورتو اي یخبر او اي خبر ورکول خبر ور صورت د دې دغه مخه طریقه هغه چې ان یخبر شیخ او الطالبا شیخ خبر کی طالب تا خپل شاګر تا چې ان هاذا الحديثا چې دا حدیث یاده کتاب سماعه د د سماع دا یعنی دا د روایت دي او دا د اوریدل شي وی روایت دي او احاديث دي بس صرف طالب علم له خبر ورک اوس پدی کې نه سماعشت دي لومنه قسم پدی کې نه قرات علي شيخ شته پدی کې لا فلال نه اجازه شته پدی کې نه مناولشت چې جدا به ورک پدی کې نه کتابت شته چې بازی روايات یو تو اولي کل يوم پدی کې لانا صرف خبري ورک استاد شاګر ته ویل دا انم الامال بالنیات دا روایت ما پدې سنت سرا او دې له و سره خبره ورکا حکم بی ہی کتاب تاو خودو چی دا روایت به ی یو کتاب اغه تو خود دا ودا زم روایت دي اوس په دې حکم سره دې اختلاف العلماء فی حکم روایت بالاعلام علی قولین پدې کېم دو علما او دو قول دي اختلاف کړې دي علما په د اعلان په طریقې سره د روایت د غیب حکم کې اختلاف کړي دي په دو اقوال سره یو داری دا الجواز چې استاد شاگرد له خبر ورک په دې روایت کول د جایز دی د روایت کول د جایز دی و هو قولو وهو قول كثير من اصحاب الحديث والفقه والاصول او دا د غنو محدثینو او د غنو اصحاب الفقه یعنی د فقها او د اصولینو دا غی قول دے. دی چې په دې طریقې دا جایز دی چې استاد طالب علم له خبر ورک چې دا فلان کې زما حدیث دی په دې سند ما او دې له دې په دې سره یا د کتاب دا, دا, دا زما دی. روایت دی پهې طریقه روایت کول دا جایز دی عدم الجواز او بل قول به با کې د عدم جواز دی وهو قول غیر واحد من المحدثين و غیرهم او دام د دا غیر واحد یعنی د د واحدنا الى و یعنی د واحدنا د ډیرو محدثینو دام قول شردې وهو قول غیر واحد ان غیر واحدین مراد دینا دا اکثرو او دام قول دے دا اکسر محدیسین وغیرہ او دا صحیح قول دے دا صحیح قول دے دا عدم جواز استاز صرف خبر ورکڑے دے لئننہو زکا استاز چدینو قد یعلمو الشیخو تاکی خبر ورکڑے دے شیخ یعلمو اعلما یعلمو اعلام باب افعال لکن سرا خبر ورکړی دی شیخ طالب علم تا چې ان هاذا الحديث روايته چې دا حدیث دا دا غو روایت ته صرف اغه ته ویلی دی لكن لا تجوز روايته لیکن دا غی روایت کول جایز ندی ځکه اجازه ته ندی ورکړي لخلل فیه پایک د خلل د وجہنا نعم ها البته لو اجازه به روايتي که چرته اجازه تي ورکړي وي غله د خبره روایت اجازه روایت تهونو دغي روایت کول به جائز ولیکنه خو صرف خبر ورکړي دي او خبر دا لازم نه دي بېګيري اجازه ته شاملي قددي الفاظ بسنګ ادا کیږي يا لیکلو کی يا پوینا کی چمخ کې شاگردانو ته وي ريقول في العذاب يا شاګر چکل دا حديث چ هغه د اعلان په طریقه باندې د خپل استاد نه د مرویانونه اخص کړي دي نو دیو چې کله دا روایت بیانې نو آداب دې دسي وای چې اعلم اعل اعلی منی شيخي بکذا مال خبر راکړي دي زما استاز بکذا په فلنکی حدیث باندې ومه طریقه الوصيه دا د وصيتا وصیت دا شیخ مری او دا مرگ نا مخی مخی اغا وصیتو کی چه زما دا, دا کتابونه زما دا روایات چه دا کم ما پا دی کتابونا کی دی دی بس دا زما دا مرگ نا باد فلان کی لہو لے گئی او دا ما دی دا دید اغا تا وصیتو کا سورتو حاد دی سورت داده چه انیوسی الشیخو چې وصیتو کی شیخ عند موتی په وقته مرگ او سفر هي يا په وقته سفر کې له شخص د شخص د पारा د یو طالب علم د पारा په کتاب د یو کتاب او سيه کې من کتب هلتی يرويها دا غ کتابونو نه چې د دې داغ کتاب داغی کی دا غ روایت کړي حکم روایت بها په دي طریقه باندې د روایت حکم سه د الجواز تذکره <تزکرات> الحفاظ کی ذهبی اغلی کلی دی چکلا د غمڑے د ابو خلابه مڑے د نو ابو خلابه محدث هغه بوخت مر کی کمچ مشهور محدث ته ایوب سختیانی نه دخل ټولو کتابونو داغي وصیت او کج زمانہ بعد دا زمادہ کتابونه ایوب سختیانی اغله اولیږي نو د هغه د مور جنا بعد کتابونه په سورلوبا بار کړي شو او ایوب سختیانی اغتا راولیګلی شو ایوب سختیانی مشهور تابی ابن سیرین داغنه ته پوسوک ابن سیرین لوی محدث ته چې تاب سوای د دی روایت او باره کې دا چې کوم کتابونه ما ته او خللابر را لږلی دي زه ددي روایت مخکې کوم او کنا ابن سیرینو ته وویللي نه د اجازت در کوم او نه د کوم مطلب دا دی استخت پهلهخوا خ نه زه په دی ک کوم او نه په دی ک تا اجازت در کومه مطلب دی کوم اغا کېسمله اختلاف اختلاونې خبره ده وکمر روایت به ها الجواز جائز ده او هو السلف السلف قول لبعض او دام د بای سلف او دای قول ل چي د وصيت په طريقه باني چي او سړي یو استاد خپل شاګرتا کتاب وروليږي او یا وصيتو کی نو پدي طريقه باني روایت قول دا جائز دي هو غلط او دا قول غلط دي لئنهو اوسا له بالکتاب زکا شیخ صرف دشاگرد پارا ده کتاب وصیت کڑی دی ولم یوسی لہو بی روایتی هی. او اغتی دا روایت کول وصیت نی دے کڑی جتزدما دا روایت وائے ہمو دامخ کی خائے ہمو یا زمان پا سنت سر بیانا وہمو عدم الجواز جیسا او دویم قول هغه بدی کې د ادمه جواز ده او هوو الثواب او دا درست کول ده بدی کې به الفاظ د ادا څنګه شاګر دی وی چې کله د وصیت په طریقه د اخص کړي وی تحمل کړي وی او سائلیه فلانون به ما ته فلان کی محدث فلان کی شیخ او کتاب یا فلان کی حدیث بانی وصیت کړي ده یا سنی فلانون وصیه ما ماده فلان کی حدیث بیان کړي لیکن د وصیت په با طریقه باندې او اتمه طریقه د تحمل د حدیث هغه وجاده د وجاده د وجد نه دی وجده مندل توي وجد یجدو ب کسره لواوی وجاده په کسره د واو سره دا وجاده مصدر دی د وجدا فعل وجد يجد وجادتا او دا مصدر چې د مولد دي مولد دي مطلب نوې پیدا کړې شوه دي مولد ینې د نو ایجاد دي غیر مسموع من العرب دا د عربنا ندي اورېدلې شوې نه د عربونو د دې سمع نشتا بلکې روستو بدا خلق او نو ایجاد اونته دي و زیادہ چې دا مزدر مصدر دی یني عام طور باندې خوددي د پاره مصدر وجدان و غیره غي غی استوالي او یا الوانی کی نور به هم وی چایت چی لکه مثلا چې دا ورکما چیزا کل ورک ما وجده وجده یا جدو فیل چیزا ورکم نو وجده یا جدو وجدن یو مزدری وجدن رازی بلی وجدانن رازی بلی جدتن رازی او بلی وجودن رازی او وجودن رازی موجیدتن رازی وجدن رازی وجیدتن رازی مختلف دی. اوشتیک <coughs> <coughs> نو پدې کې وې جاده چې دا نو وې جاده هغه به که د سره شته دینا مقصد دا دی دا بس نو پیدا کړې شوې ده او اصول حدیث کې همدای استعمالي کې مصطلح کی غیر مسموع من العرب دا عربونه نه درولې شي وي سور د دې داده چې أي جدا الطالب او چې عمومي طالب طالب ته ملاوي شي په یو ځای کې هغه مندلونکي احادیث احاديث به خط شیخ دیو شیخ په خط سره داغه لیکلی او تملاوشي يروي ح چې شیخ به داغي روایت کو او دې طالب علم ته داغه غلیکل اغه ملاوشي يعرف الطالب خطه شرط داوی طالب داغه خط پیجني چې دا هو د فلانکي شیخ لیکل لي ولا يسلو سماع منه او اغلا د طالب لا نه دا شيخ نه سماع ده او ولا اجازه او نه ول اجازه بدی طریقه باندې د روایت حکم سه د روایت بالوجاده من باب المنقطع روایت بالوجاده کول دام د دا منقطه د باب نه یعنی لكن فيها نوع اتصال پهیکم یو نو د اتصال شته دی د دی ووجې نهخوا توغ د تحمل کېویللی کېږي ځکه د تحمل معام دا د چې په دی کې غراوي د مرانونه اخذ د حدی سکی دی په یو طریقه نو کو وګورې نو پهیک نه معشته نه اجازت شته یو شیم پهک لیکن هغه ن د اتصال یعنی په دی نرو کې چې د سماع او د قراته علي نه علاوه که کبه دي تو وګوري نو زپو اجازت وغيرها کې خو بیا موناوله کې یا په کتابت کې بیا م سن سه دغشتدي عمل دخل شيخ جوندي وي او غا یا لیکلو کې یا کتاب ور کې یا مثلا خبر ور کې او وجاده کې خو بالکل شيخ به سره شته نه نو خو زهه ل په دیک یو نه اتصال دی یو شاګ ته د استاز ديیکي احادیث هغهه ملاو شیو او په هغه سک دی راغ اتصال شته دی الفاظ د اد دي واجد دغ به و چا چې غریاییت منندلی دي دی, دی به وي وجه تو ب خې فلاین ما د فلان په خط بانی دا روایت اومندل او قراتو به خط فلان او ما اولستل د فلان کی شیخ په خط بانی قضا دا, دا روایت می اولست او سم یثوق الاسناد والمتن د دا وای او به دا غینابات سند وای او بیا متن وای نو دا و طرق ته تحمل او سیخ دا اداج اتو تاريخي نامګه دا او ویلي